Róma, Olaszország Márkó szabadulása után tizenkét nappal Azokban a körökben Szenyore Boretti, miközben beszélt az olasz katonai elhárítás parancsnoka, hivatalosan az információs részlegvezetője, lassú, körkörös mozdulatokat tett a kávés A keleti országok elitjében, beleértve a volt kommunista országokat és az arabokat is, Mindenki azt hiszi a másikról, hogy besúgó. A beszélgető partnerük csuklóján, az elegáns karóráról például azt gondolják, hogy készülék. A mobiltelefonjukat ezek az emberek mindig kint hagyják a kocsiban. Fabrició virági az utolsó kortyot is kiitt az espressós csészéből. A kávé sötétbarna foltot hagyott a hófehér porcelánon, ahogy a körkörös mozdulatok felkenték a koronfekete krémát a csésze oldalára. Az altábor rangban szolgáló parancsnoka lefüggönyözött, félhomályos szobában is napszemüveget hordott. Régi szokása volt ez 2003-ból. Még a natra is emlékezett, hogy pontosan mióta. 2003. február 17-e óta. Amikor az ő utasítására egy milánói utcasarkon belökték az elsötétített mikrobuszba Hassan Mustafa Osama nasr ismertebb nevén Abu Omar-t. Aki ezután végre ott kötött ki, ahová való? Az egyik tomi titkosszolgálat föld alatti bunkerbörtönében. A vallatószobában, ahol szép lassan kitépték az összes körmét. Amikor Abu Omar évekkel korábban menedékjogot kért Olaszországban, elfelejtette közölni a római hatóságokkal, hogy ő volt a szellemi atya a hat évvel korábbi luxori mészárlásnak. 1997-ben arab terroristák, 62 ártatlan európai turistát gyilkoltak le szisztematikus kegyetlenséggel, többségüket késsel, egyiket a másik után, 45 perc leforgása alatt. Az olasz sajtó mégis darabokra szedte fabríció virágit. Mert hát hogyan is merészelte ő kiadni azt a szegény, szerencsétlen imámot egy diktatúrának, ahol nincsenek biztosítva az emberi jogai? Hiszen épp imádkozni ment az a béketűrő, kedves ember az egyik milánói mecsedbe. Ehhez képest, mint hírlik, Kairóban elektromos vezetékeket dugtak a fenekébe. Megerőszakolták, kitépték a körmeit, a fülébe pedig forró vizet öntöttek, úgyhogy az egyik oldalára már megsüketült. Mint ha mindez személyesen Fabricio Biragi művelte volna vele. A sajtót nem érdekelte, hogy az imám valójában ki is volt, mit művelt korábban Boszniában és aztán Egyiptomban hogy mire is készülhetett Olaszországban. Előbb bizonyítsák rá. Bizony-bizony, de ne vallatással, mert az nem jogszerű, hiszen akkor hol vannak, ugyebár az imám, emberi jogai? Ez volt akkor lassan húsz éve. És ez van ma is? Fabrició virági szerint az örökös igazságkeresés hipokráciájában Manapság már végképp nem érdekli a médiát, hogy valójában mi is történik Líbiában, Lampedúzában, Szicíliában, a földközi tengeren, és úgy általában a migráció leple alatt. A segélyszervezetek hajóin például. Az újságírók csak megrázó emberi történeteket keresnek szenvedést és sírást, drámát, mert az viszi felfelé a nézettségi indexet és a példány számot. Reggeltől estig visítanak, ha valaki vissza akarja vinni oda az Abu Omar féléket, ahonnan jöttek, és ahová amúgy valók. Az olasz katonai elhárítás parancsnoka lassan két évtizede élt úgy, többnyire napszeművekben, hogy a fotóriporterek bármikor belevakuszhattak a szemébe. Az emberjogi aktivisták bármikor utána ordíthattak az utcán mindenféle neveket, és bármikor molesztálhatták, mert ő, ugye, közhivatalnok mi lett Azza És hol van Mustafa Fathil? Meg most ugye Abu al-Bakr? Hát a homoktenger mélyén van, ott bizony, büdösödő húscafatok formájában. Thanks to our American friends. Állnia kellett még azt is, amikor szó szerint leköpték, mert hogy már ez is megtörtént kétszer. Olyanok, akiknek persze halvány fogalmuk sincs semmiről, de okosabbnak képzelik magukat, még az olasz miniszterelnöknél is. Olyanok, mint a foci drukkerek. Azok is jobban értenek hozzá, mint az edző. Bár, ahogy a 2008-as világválság óta a politika silányul, ahogy a szétszakadó társadalmakban a demagok, Twitter királyok hatalomra kerülnek, ez lassan nem is lesz olyan nehéz. Mármint okosabbnak lenni a miniszterelnöknél. Fabricio viráginak néha támadtak ilyen gondolatai. Szóval, Signore Boretti, ez ilyen. Keleten mindenki azt hiszi a másikról, hogy spicli, nyugaton pedig azt, hogy bűnöző. már mint az elit köreiben. Az anyukája mit mond erről? Magyarország hol tart ez ügyben? Még mindig keleti ország, vagy már nyugati? Finom célzás volt ez arra, hogy fabríció virági minden tud Markóról. Hogy honnan jön, és hogy hová tart. Ismeri a családját, a múltját, de azt is tudja róla, hogy milyen körökben mozog. Nem csak Olaszországban, hanem Amerikában is. Bicci Múzeum, Audrey Hill és Ferdinand Krieghoff. Speciális kapcsolatok, különleges kulcsjuk. Amin keresztül leselkedni, nagyon hasznos lenne. A Secondo Reparto Informazione Sicurezza, vagyis az olasz katonai elhárítás legfontosabb ügyosztálya, a titkos akciókat is végrehajtó kettes részleg az információs és biztonsági osztály hosszú évek óta nem rendelkezett olyan alvó ügynökkel, mint amilyen Márkó Boretti lehetne. A hidegháború utáni legújabb korszak szolgálati aduászainak azok a beépített kémek számítottak, akik még az ellenoldali elhárítás számára is minden gyanú fölött álltak, mert valójában nem is kémek voltak. Évtizedek lassú építkezése, lekövethető, nyilvános, valódi karrierek minden gyalú felett álló civil élet és ténylegesen kiépített kapcsolatrendszer állt az ilyen alvó ügynökök mögött. Számukra nem kellett semmit kitalálni, hamis személyazonosságot kreálni, kiképezni és kockázatosan beépíteni őket, aztán a kommunikációs csatornákat fenntartani. Márkó Boretti valóban Márkó Boretti volt. Hitelesen saját maga. Amúgy nyugati. mint. Magyarország. Szerintem inkább már nyugati. Felelte Márkó a kérdésre, hogy az ország elitjének tagjai besúgónak vagy bűnözőnek tartják -e egymást. Az alvó ügynökök két specialistája, az orosz és az izraeli szolgálat a Mossad volt. A KGB utódszervezete, az SZVR, Amerikában olyan ügynökökkel rendelkezett, akik tökéletesen asszimilálódva évtizedek óta nem tettek semmit, csak élték a szokásos, feltűnés nélküli civil életüket, várva a parancsra, arra az egyetlen utasításra, amelynek a végrehajtása értelmet ad majd minden korábbi erőfeszítésüknek. Azt nem gondolnám, szinyore Boretti. Bár szívesebben mondanám azt, hogy Márkó. Az olasz katonai elhárítás parancsnoka megvárta, amíg a tegeződési ajánlatra Márkó reagál. De ő nem szólalt meg csak bólintott, amit bárhogyan lehetett értelmezni. Szóval nem gondolom, hogy Ferdinand Krieghof körül sok érdekesség lenne az ő családjában és cégeiben. Ő csak finanszírozza a felesége hóbortjait. Márkó Boretti segítségével összegyűjtik, amit tudnak. Én körülményesen fogalmazott, hogy ügyesen kikerülje a tegeződés vagy magázódás ragozási kényszerét, fenntartva az esélyt a közeledésre. Műkincseket gyűjtenek a nyilvánosság szeme láttára, hogy a megmentett tárgyakat biztonságos körülmények között őrizhessék, aztán pedig a múzeumukban kiállítva, válveregetésért cserébe megosszák a széles közvéleményjel. De rajtuk keresztül mégiscsak el lehetne jutni azokhoz, talán most tényleg el lehetne, akik a sokmilliárdos illegális műkincskereskedelmet kereskedelmet mozgatják akik ezzel így valójában a terrorizmust finanszírozzák. Nehéz belátnom, és persze kimondani, de mégiscsak a nyugati világ kivételesen gazdag embereiről van szó, főleg amerikaiakról. Átételesen ők pénzelik a nyugati világ elleni terrorizmust, hiszen amikor illegálisan csempészet műkincseket vásárolnak, végül is az arab terroristák zsebébe tömködik a pénzt. Pont amikor az iszlám államnak lassan már csak ez az egyetlen bevétele maradt. Mennyire csinikus és gátlástalan dolog ez. A közelmúltban miattuk átbefordulat befordulat, az ő pénzüknek köszönhetően. Az iszlám állam már nem rombol, erre gondolom világosan rá lehetett jönni baiji hanem elkezdődtek a rablóásatások, hogy egyre különlegesebb és értékesebb kincseket találjanak a dúsgazdag felvásárlók számára. A katonai elhárítás parancsnokait abba hagyta a monológiát, mert a világosan rá lehetett jönni Baigy-ban nyakatekert mondatfűzése már végképp erőltetettnek tűnt. Tegeződni vagy magázódni, segíteni vagy távozni, el kellene ezt most már dönteni, kedves Márkó. Csatlakozni ehhez az oldalhoz? Vagy felállni? és kézzel mindent ugyanott folytatni, ahol abba hagytad fél évvel ezelőtt, amikor egy útszéli bomba felfordította a kocsidat a Moszul felé vezető homokos úton. Fabrizio virági kezdett elbizonytalanodni abban, hogy jól mérte-e fel a firenzei régészt. A kiszabadítása utáni vallomása, a debriefing, az amerikai elhárítás kikérdező tisztjeinek jellemrajza, a vizsgáló tesz eredményei és az erről szóló 35 oldalas jegyzőkönyv az olasz kémfőnök számára mind azt sugalta, hogy Márkó Borettit most át lehetne fordítani. Hogy ez épp egy ilyen pillanat az életében. Fabricio. Szólalt meg végül Márkó, hátradőlve a kényelmes bőrfotelben. A súlyos bársonyfüggönyök függönyök hűvösen tartotta a tíz méteres belmagasságú, hatalmas irodát. A plafonon freskó, az északi félteke ég térképével. A színes felhők között noé sötét barna bárkája úszott. A nap keringési pályájáról apostolok néztek le rájuk mély a búsarccal. A fotel kopott bőrkárpitya, ahogy Márkó ráfektette a jobb kezét, hűvös érintéssel tartotta a tenyerét. A gészkötést reggel cserélték jutójára. Most már nem vérzett át. Fájdalomcsillapítót viszont még szednie kellett. Fabrizio, folytatta Márkó a tegeződés megtiszteltetés a kávé viszont pocsék. Összemosolyogtak, és az oldotta a feszültséget. Márkó közben visszatette a kávés csészét Fabrizio virági töltyfa asztalára. Csak egyetlen kortyot ivott belőle, aztán ott hagyta. A rossz kávét képtelen volt meginni. Ez elég kellemetlen szokása volt. Még udvariasságból sem. Fél év sivatagi fogság után sem. Aztán folytatta. A műkincsek eltűnnek, mivel a csempészet illegális, és így soha nem láthatja azokat senki, csak a tulajdonosok, és akiknek ők megmutatják a villáik falán, vagy a szépjeikből kiemelve, esetleg a hálószobájuk sarkába állítva. Egyetértek tényleg egészen elképesztő, hogy az olajbevételek megcsaponása után megrodjanó arab terrorizmust lényegében a nyugati gazdagok állítják talpra és finanszírozzák, amikor felvásárolják ezeket a nőtárgyakat. Bár nem biztos, hogy ez mindegyikük számára világos. De van egy sokkal súlyosabb probléma is, ami majdhogy nem katasztrófa. A következő percekben gyorsan világossá vált, hogy a 61 éves Fabricio Birági még soha életében nem hallott az archeogenetikáról. És az is kiderült, hogy Markó Borettihez ezen az újfajta tudományágon keresztül vezet az út. A jelek szerint a sivatagi fogság idején valami mégiscsak történt a firenzei régésszel. Láthatóan mégsem akarja ugyanott folytatni, ahol korábban a bajta. Márkó azt magyarázta, hogy amit Baiji-ban látott, a szívszorító volt. Az értékesnek tartott műtárgyak után kutatva az arabok olyan vadul túrták szét a régészeti lelőhelyeket, úgy dobálták szét a sokezer éves emberi csontmaradványokat, mint a szemét között turkálnának. A nyugati világ tudósai évszázadok óta próbálják megfejteni, hogy különböző népek az elmúlt négy-ötezer évben pontosan merre vándoroltak, hogyan hatottak egymásra, Kivette át kinek a nyelvét és a kultúráját, ki olvad kibe és merre, hol, mikor tűntek el népcsoportok a történelem sülyeztőjében. Az archeogenetika, a sok ezer éves csontok génszekvenciás kutatása hirtelen és egy csapásra minden ilyen kérdésre választ tudna adni. Ez csak pár éve lehetséges, de lám pillanatok alatt tisztázni lehetett például a magyarok hun eredetét is, hogy van-e közük Attila népéhez. Ezt a történetet Márkó konkrétan elismerte az olasz katonai elhárítás vezetőjének. Ezen keresztül tudta megértetni vele, hogy mit is akart tőle pontosan Abu al-Bakr Hogy mi is az az aranyszarvas? Az archeogenetika sok kérdésre választ tudna adni: ha a nyugati világ bölcsőjében, ennek a kutatásnak a kiinduló pontján, Mezopotámiában, ahonnan minden ered, az iszlám állam barbárjai nem tennének épp most mindent örökre-tönkre, hozhatatlanul. Még pár év, és soha, de soha többé nem lesz alkalmunk választ találni a nyugati kultúra eddig még megválaszolatlan dilemmáira. Mert pár milliárd dollár haszonért ezek a vademberek szét trancsírozzák a múltat és a történelmet. De az aztán tényleg elképesztő, ami ezek után a műkincsekkel történik. Épp abban a városban, ahol a világkereskedelmi központ elleni terrortámadás ezer áldozatot szedett. Ahol az iszlám terrorizmus Oszama Bin Láden irányításával a legnagyobbat ütötte a nyugati világon. Épp ott élnek azok, annak a városnak a tetején, akik a pénzükkel életben tartják az egész folyamatot, magát a terrorizmust. Bár lehet, hogy direkt csinálják. Lehet, hogy épp ez a cél. Márkó széles mosolyjal mondta ezt, mert könnyed, vicces lezárásnak szánta a komolyra sikeredet mondandó végére. Valójában egyáltalán nem gondolta így. De Fabricio virági nem mosolygott. Egyetlen arcizma sem rezdült. Mozdulatlan szoborként ült vele szemben. A sötét szemüveg mögött nem lehetett látni a tekintetét. A tökéletesre borotvált arc. Az éles orr és a lefelé bigyeztett száj mind azt sugallta, hogy az olasz altábornak sokkal többet tud annál, mint amennyit elárul, vagy sejtett. És hogy már sokszor látott olyat, amitől hány ingere támadt. Szoktak ilyenkor kezet rázni? Ezt Márkó kérdezte, hogy véget vessen a kínos csennek. Az orrát hirtelen megütötte a csészében hagyott kávéillata. Az érzékszervei mindig élesebbek lettek, ha bajt érzett. Fabrizio birági kis idő után megmozdult, és olyan lendülettel állt fel, mintha az elmúlt másodpercek meg sem történtek volna. Szoktak, persze, mondta Márkónak. Most már mosolygott ő is, és felé nyújtotta a kezét. De Márkó nem a jobbját, a megcsonkított kezét emelte fel, hanem a balt. Kicsavarva, hogy az elhárítás parancsnoka meg tudja fogni. Esetlenül rázták meg egymás kezét. A kémkedés olyan, legalábbis ezt mondják róla, akik értenek hozzá, kezdett bele egy utolsó, hosszú mondatba fabríció virági, és közben elengedte Márkó kezét. A kémkedés olyan, mint a sakk. Néha vissza kell vonulni, Márkó. Sőt, néha a győzelem érdekében fel kell áldozni egy bábut. Amikor itt tartott, levette a sötét napszemüveget és belenézett Márkó szemébe. Szürke, üres tekintete volt. Csalódott embernek tűnt, de titokzatosnak is, mert valahogy mégis ott volt benne a tűz. Aztán hozzátette. Lehetőség szerint a parasztok közül kell valamelyiket feláldozni, maximum egy futót. De sosem a királynőt.